ينادي فؤادي بليل السكون بدم العيون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sve vrste zahvalnosti pohvale izražavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, onako kako to on uzvišen i zaslužuje, zbog svog savršenog bića, uzvišenih i predvijepih svojstava i imena. Blagoslov selam donosimo na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashaabe i sve slepenike, njegovog sunneta i puta istine do sudnje dana. Amin, rabel alemin. A toga, braće moja draga, vemenite me sestre, poštovani, vjernici, Allahu i djela wa ala robovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Na samom početku izražavam zahvalnost domaćinu ovog skupa, udruženju i džematu hijra, također džamijskom odboru Uh, ovog meseđida i ove džanije, koji su me pozvali na ovo druženje i izrazili dobrodošli su na ovaj način. Također, na samom početku želim da svima vama prenesem srdačne selame od sanđaškog muftije Muamera Efedije Zukorlića koji je poselamio sve vas. A nakon toga kroz ova naša druženja na ovom seminaru ili skupu, banirali smo Allahom dozvolom da obradimo nekoliko tema ili oblasti iz a, akajdskog polja, a to je pole vjerovanja u Allah, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Islamsko vjerovanje ili akidet ili akajd, To je jedna od naučnih šariatskih disciplina koja je temelj našoj vjeri i na kojoj se temelje svi naši propisi, sva naša učenja koja učimo i koja posjedujemo. I od tu važnost da te ide i važnost vjerovanja i važnost upoznavanja ljudi sa onim vjerovanjem koje je uzvišeni Allah objavio svim poslanicima i Muhamedu s.a.v., i koje su dakle posjedovali imali ashabi Resulullaha Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Planirao sam da uh, ovu oblast danas obrađujemo temeljeći je na jednoj melbumi ili kasidi koju je napisao ili stihovima koje je napisao jedan od veliki islamskih učenjaka imam Abdullah Ebu Bekr ibn Ebi Dawud. On je sin Ebu Davuda rahimehullahu taala. Ebu Dawud je jedan od poznatih hadijski učenjaka koji je napisao Sunen. Poznate da je Sunen koji je poznat po njegovom imenu, Sunen Ebi Davud. Daće on je imao i poznatog alima svoga sina koji se zvao Abdullah, a nadimak mu je bio Ebu Beka. On je napisao stihove iz akide i ti stihovi se završavaju sa Svi se oni završaju sa jednim slovom, to je slovo ha. I odtud su je islamski učenjaci prozvali uh, ovo djelo akaivsko ha-iya ibn-ebi-davude. Dakle, ha-iya, zato što se završava sa slovom, sa slovom ha. On je, iako su ovi stihovi malobrojni, nema ih dakle puno, ali su sažeti, puni su značenja, puni su dakle znanja i on je obuhvatio ukratko dakle cijelo islamsko vjerovanje, koje treba da posjeduje svaki čovjek a, na ovom svijetu kako bi dakle spasio sebe i svoju i svoju porodicu a, i na dunjavluku i na ahiratu. Dakle Imam Abu Bekr Abdullah, on je rođen 230. godine a preselio je 316. godine po hidžri. Dakle a, jedan od ljudi koji su živjeli u prvim stoljećima islama. E, tako ovo, ovo njegovo djelo ima važnost i vrijednost i sa tog aspekta jer e, je veoma rano izrečeno veoma rano je zapisano i datira dakle iz e, veoma davne prošlosti i također to je i dokaz i odgovor ovaj e, onim frakcijama i onim zabludjenim pravcima koji su po pitanju ovih, e, ove, ovih mesela i ove, ovih činjenica dakle, zavutali sa pravoga puta da e, islamsko pravo o vjerovanju ehli sunnata o džamata nije ono što su Ibn Tejmije, Ibn Qajim zastupali i učenjaci koji su islidili, već je to vjerovanje koje je datir od vremena Rasulullah wasallam, koje su pronosili učenjaci dakle, ovaj, a, koji su došli u vremenu poslije poslanika, a jedan od tih dokaza jeste i ovo dijelo od imama Ebu Bekra Rahimahullahu ta'ala Bacimo Allahovu jalla dozvolu početi naše Tidiranje ovih slihova i kratak komentar Kratak komentar na njih Kaje imame u Bakr Tamesek bi habli Allahi Wa tabi'il huda Wa la taku bid'iya la'alla ketuflihu Kaje u prvom slihu Čvrsto uh, se drži Allahovu jalla užeta Isliyedi uputu I nemoj da budeš od novotara, nemoj da budeš novotar, la'alle ketuflihu kako bi uspio. Dakle, ovdje na samom početku imam vekru spominjeti izvor odakle od treba da uzimaš znanje. Pa kažete, mesek bi hab lillahi. Držite cristo Allahovog užeta. A šta je Allahov uže, ima više definicija islamskih učenjaka, a, a šta se podrazumije pod Allahovim, dakle, u užetom, a najispravnije, više normalno da je to Allahov, subhanahu wa ta'ala knjige. Da je Allahu uži, Allahu u dželle ve alejke, ono prožio između sebe, između nebesa i između zemlje, do zemlje takve, uh, i onaj ko se dohvati Allahu dželle ve alejta, to je Kur'an, dakve biće biće spašen. Dakve to je prvi izbor, dakve ti uzimaš vjerovanje, dakve crpješ vjerovanja uh, svoje i svoje ubeđenje na čemu ga basira, što je Allahu dželle ve alejta, te šigovet ko je promijenio. Ve tebi huda i slijedi uputu to se misli na uputu Rasulullah salallahu alayhi wa sallam dakle na Rasulullah alayhi salatu wa salam natiže kako njegovu praksu na na njegov život a huda i sunnet je sve ono što se pripisuje poslaniku salallahu alayhi wa njegovih riječi od njegovih djela i od njegovih a, a, odobrenja odobrenja dakle šudjom čak i njegovo ponašanje njegov izgled njegove moralne i prirodne osobine. Sve se to podrazumijeva pod sunnetom, odnosno uputom. Nema sumnje da je Rasulullah s.a.v. uvijek potencirao na ova dva izvora muslimanima. I odud su uzeli učenjaci ovaj adet na samom početku svakog govora i pisanja da spomenu izvore o takve muslimani trebaju da crpe znanje odnosno da će treba treba i da uče pa resulullah sallallahu alejselam govorio ela in ahsana al-kalami kalamullah zaysta je najvši govor Allahov govor wa khayru huda huda muhammed sallallahu alejselam a naibol a ubuta yuputa rasulullah muhammeda alejhi salatu je u dakle svoje govore rasulullah alejhi salatu vesselam započinjava na ovo pravilo ističući ovaj princip zbog njegove važnosti i bitnosti da muslimani uvijek trebaju da se vraćaju na ove izvore i da budu svjesni važnosti ovih dakle svojih izvora, odnosno ove svetinje a to jeste da je Kur'an i Sunnet izvoro, odatle muslimani uzimaju uzimaju dakle i crpe znanje. Wala tek na nakon to baš što je spomenuo dakle izvore naše vjere spomenuje ono što je suprotno tome. A to su inovaterije. Wala tek bid'iyan la'allaka I nemoj da budeš obusni manu, ovjerniče, osled peljicesona ta rasulullah alayhi salatu wasalam, oti koji je želiš istinu, nemoj da budeš novotar. Nemoj da budeš od onih koji e, pratičira novotarije i nemoj da budeš od onih koji slijede novotarije i zagovaraju ih. Dakle la'allake tuflihu. Normalno novotarija je ovdje se misli na novotarije u vjeri e, jer svaka novotarija uvjeri u vjerovanju ili u ibadetu je kakve je pokuđena. A takođe je to Rasulullah sallallahu wasallam, u svojim govorima u, na početku svojih govora ovaj isticao jer je da je takođe to jako jako bitno znati kako bi se insan čuvao i bazio i pazio toga. Pa je govorio: "Ošr al-umuri muhtasathuha." Našao što bi ukazao da je najbolja najbolji govor Allahaov govor i da je najbolje uputa uputa Rasululaha, on bi govorio najgore stvari su robotarije. Uh, Odje se normalno misli na novotarije u vjeri, kao što kažem, a novotarije u životu i organiziranju života, te inovacije, dakle, nisu nisu pokuđene. Novotarije su pokuđene jedino u vjeri, jer ono što je bilo vjera za vrijeme Rasulullaha s.a.v. za vrijeme shaba, to mora biti vjera u svim generacijama i u svim vremenima do sudnjega dana. Onako kako je Rasulullaha s.a.v. vjerovao, tako si ovo ovaj je za niti vjerovati. Onako koje je Rasulullah s. S. obavljao namaz, tako si ti dakle, ovaj, obavljati. Dakle, obavljati, hađ obavljati, na isti način, zekja davati, postiti, mjesec ramazan i ostalih ovaj izražavati. On, nakon ovog uvodnog dijela počinje imam, rahimahullahu ta'ala, u Bekir da govori o temelima imana, o rupnovima imana. A to su šest temelja imana, a, ili šartovi imana koji su nama jako dobro poznati još iz Mektebskih dana. Kada, kada smo učili da, da se iman temeli na šest stvari, to jeste vjerovanje u Allaha wa vjerovanje u Allahove wa vjerovanje u Allahove poslanike, vjerovanje u Allahove knjige, vjerovanje u sudnih dana i vjerovanje u Allahove određenje. On je prvo počeo da govori o vjerovanju u Allaha wa a vjerovanje u Allaha, dakle, sadrži četiri stvari. Kada se spomene prvi rukr vjerovanju u Allaha ovaj, i, i, i budeš imao potrebe da objasniš šta to znači vjerovanju u Allaha ili sam da znaš, onda trebaš znati da vjerovanju u Allaha ili imanu bi se sastoji iz četiri stvari, odnosno četiri elementa ili komponente. Prvo jeste da vjeruješ u Allahovo postojanje. Drugo jeste vjerovanje u Allahovo gospodarstvo. To je Teuhidu Rububije, vjerovanje u Allahovo jednoću da je On jedinstven u Svom gospodarstvu. Zatim Tevhejduru Nuhija, to je vjerovanje u to da Allah subhanahu wa ta'ala ima jedino pravo da bude obožavan, zato što je gospodar, zato što je stvoritelj, zato što je vladar. I četvrta stvar jeste vjerovanje u Allahova previjepa imena i uzvišena svojstva, da on subhanahu wa ta'ala ima savršena ovaj svojstva i previjepa imena kojima on samog sebe nazvao ili kojima ga je nazvao Rasulullah Muhammad s.a.w. Imam je počel da govorili o vjerovanju u Allahov subhanahu wa ta'ala takve svojstva, jer je to jedno od pola gdje su mnogi ljudi zavultali, imaju pogrešne slovo i zato je chtio da objasni tu oblast imama Vakir rahimahullahu ta'ala. Tamesek bi habli Allahi wa tabi'in hudaa, wa la taku bi da'inja tuflihu, wa dimbi kitabu Allahi wa sunnan ileti etat wa kul gheru makhlukin kelau malikina. Kaže reći, Ode subje kut svim ovim stilovima obraća, obraća ovaj naredbom drugom licu jednine ovaj muškog roda. Dakle kaže reci vjeruj, drži se i tako dalje. Dakle to je imperativ kojim se naređuje drugom licu. kome se ovdje obraća imam? Rekli smo obraća se svakom onom koji je musliman. Obraća se svakom onom koji želi ovaj da vjeruje onako kao što je Rasulullah sallallahu alajhi wasallam rekao. Kaže: "Vaš je svaki bio stvoren od našeg Kralja, zbog toga Govor našeg Stvoritelja, našeg Gladara nije stvoren. "Vaš je svaki bio stvoren od našeg Kralja, zbog toga je on i vjerovali bogobojazni ljudi i jasno su to demonstrirali, objašnjavali, objašnjala i da će da godsu, da godsu tindi. Dakle, počeo da govori prvo Allahum, svojstvu govora. Kako treba jedan musliman da ima stav kada je u pitanju ova oh, mes elai Allahu subhanahu wa ta'ala Treba da vjeruješ da on subhanahu je opisan svojstvom kojes tome govor da on uzvišeni govori kako hoće kada hoće da on subhanahu wa ima ovo svojstvo oduvijek, oduvijek je govorio da je on subhanahu wa ta'ala razgovarao sa poslanicima kojima je on htio da razgovara i priča i obraća se na lekima, da će on, subhanahu wa ta'ala, na sudnjem danu obratiti se i govoriti sa ljudima, sa svojim, dakle, ovaj, e, robovima, da njegov govor se čuje, njegov govor se, dakle, čuje, jer ga je Musa, alaihissalatu wasalam, čuo, čuo ga i poslani Muhammada, alaihissalatu wasalam, kada je razgovarao sa njim. Zatim, njegov govor se sadrži od slova i a, od glasa. Dakle, sastojanje od glasa i od slova. Jer a, je Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala govor koji je sačinjen od dakle, glasova odnosno i od također harfova odnosno, odnosno ovaj slova. Također, obavezan nam je da vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala govor nije isti kao i naš govor. Jer kao što nema poređenja između Allahovog dića I naše gibića također nema nikakvog poređenja između Allahovi subhanahu wa svojstava i svojstava uh, njegovih njegovih stvorenja. Dakle, njegov govor nije stvoren. Njegov govor nije stvoren. Zašto? Zato što je Allah subhanahu uh, zato što je uh, uh, Allah subhanahu wa ta taala stvoritelj kao što nisu stvorena njegovo njegovo biće nije stvoreno odovi je tak dak Allah subhanahu wa taala postoji također njegova svojstva nisu njegova svojstva nisu nisu stvorena zašto ova imamo ovdje ovaj učenjak ima potrebe da objašnjava ovu stvar pa zato što je e, se pojavila ovaj skupina ljudi koji su dakle ovaj rekli da je Allah subhanahu wa ta taala stvorio Kur'an da je on subhanahu wa ta taala stvara svoj govor i da je Allah anđelama govor stvoren da on subhana ve تعالی ne on subhana govori. U stvari to je skupina džehenmijev ili muatezila i tako dalje. Ovaj i cil njihov je bio da negiraju Kur'an. Njihov cilj je bio da negiraju Kur'an, da negiraju važnost Kur'ana, vrijednost Kur'ana. Ovaj kod muslimana pa Nisu direktno to da dakle, negirali, već su išti indirektni dakve putem, to jeste da negiraju Allaha subhanahu wa svojstvo govora, ako Allah subhanahu wa ta taala ne govori onda je on Kur'an stvorio, ako je Kur'an stvoren onda on nema todik pouzdanost kao što to muslimani hovaj za i pridaju mu važnost i tako dalje. Dakle to je bio, to je bio ovaj e, cilj njihove ove njihove zabve ovog njihovog dakve za Ali kada je u pitanju Kur'an Kde u pitanju Kur'an je Allah subhanahu wa ta'ala govor Onda trebamo vjerovat i sledeće El Kur'an u Kur'an je Allahov govor Gajru makhluk U svar el munezzel Koye je Allah subhanahu wa ta'ala spustio Spustio svojim stvorienima Reku meleka djelila Gajru makhluk nije stvoren Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio Kur'an Jer je Kur'anom progovorio. Sve ono što nalazi u Kur'anu uzvišenja Allaha je time progovorio direktno i Melek Dživrin ga je direktno čuo od Allaha wa Zatim ga je prenaio Rasulullah onatko kako ga je, kako ga je čuo. Minhu bete'o ilahi'u. Od Allaha je potekao i njemu se vraća. Dakle, zapamti ovo. Kada je u pitanju Kur'an, zapamti ovo u kratku, ali sažetu i sadržajnu definiciju. Trebaš znati Da je Kur'an Allahov govor, spušten od Allaha, nije stvoren. Od njega je potekao i njemu se račao. Dakle, Kur'an Allah Kur je Allahov govor, Allah, Allah je njime progovorio. Kao što rekao smo, Menek Džibriju je direktno čuo od Allaha, Subhanahu wa Kur'an od, od početka, od početka u kraju. Spušten od Allaha, Subhanahu wa ta'la. Ovo nam ukazuje na Allaha o svoj uzvišenosti. Jer On, Subhanahu wa ta'la, uzvišen izna stvorenja jer je uzvišenost svojstvo savršenstva. A Allah prikvada svakki vid savršenstva. Dakle, Kur'an je spušten od Allah, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, jer Allah, to na mnogim mestnemu Kur'anu kaže Hamin, tanzidul kitabi min Allah il azizil hakim. Hamin, spušta objave, bukva Allah. Od Allah'a udrog i silo. Što nam ukazuje, dakle, na to, da je on, subhanahu wa ta ta'la, uzvišen, da je on, subhanahu wa ta ta'la, iznad svoje stvorinja, da se udvigal iznad arša, iznad svoga, dakle, prijestolja i a, da je on, subhanahu wa ta ta'la, spustio, dakle, svojim stvorinjima, svoj, dakle, prikomenu, kad je bilo svoj svoj govor. Gajru makhluk, nije stvoren, Allah subhanahu wa ta ta'la, nije stvoren, kao što smo mi stvoreni, kao što su nebesa stvorena kao što su stvorena ostala Allahova stvorenja njegovim riječima kun budi i ono je bilo i nastalo. Već ga je on subhanahu wa ta'ala izgovorio jer Allahova svojstva nisu stvorena jer su ono neodvojivi dio njegovog subhanahu wa ta'ala bića savršeno bića koji je od početka i koji je oduvijek i koji je dakle za uvijek subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Minu obede od, od njega je potekao, to smo dakle objasnili. I neki je ud i njemu će se vratiti. Šta znači to da će se ovaj Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti? To znači kako je došlo u hadisima i u predaju vam radosti od Rasulullah s.a.w. da će uzvišeni Allah svoj govor koji se nalazi na zemlji Kur'an uzdiči prije sudnjeg dana da će ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sebi vratiti. I da od Kur'ana ništa neće na zemlji ostati niti na listovima mushafa, niti u przima ljudi, hafiza. Ništa od Kur'ana neće na zemlji na zemlji ostati. A kada se to događa? To se događa onoga trenutka kada ne bude na zemlji ostalo ikoga koji će raditi po Kur'anu Allahovih iz. Subhanallah. Dakle, Ovo je ganičanstva poruka poruka iz ovog hadisa koju ovaj izvlačimo i koju vam prenosimo od Šejha Ibn Semina rahimehullah Znači zašto će Allah uzdići Kur'an sa zemlje u ovom vaktu. Zato što je Allahovatnika Kur'an uzvišenija i veličanstvenija od toga da se ne radi po njoj. Allah Kur'an je uzvišeniji ili čanstveniji od toga da se ne radi po Kur'anu. I onoga trenutka kada ne bude više niko radio po Kur'anu uzvišen Allah uzdiže svoj govor, čuva svoj govor od ponižavanja, od te vrste ponižavanja. A to jeste da se ne radi po Allahove subhanahu ta'laq izi. Mirno gadeo ilai i jaud. Njemu će se radi tako da će ljudi jednog dana osarnuti, ništa neće imati od Allahove subhanahu ta'laq izi kod dakle, ovaj, sebe. I nad tim ljudima, a to su najgora stvorenja, će se dogoditi sudni dan. Nad tim ljudima će se šta? Dogoditi e, sudni dan. Kada u pitanju Kur'an također ovaj, e, postavila se još jedno pitanje, to jeste ovaj, mushafi koji se nalaze kod nas, primjer radi, šta je Uh, od toga stvoreno u Mushafu, a šta nije. Primjer radi, Mushaf je knjiga, ovaj, uh, sastavljena od korica, od papira, od hartije i e, e, tako dalje. Taj papir, onda ovaj povez, zatim uh, korice i tako dalje, to je ono što je kod Mushafa stvoreno. Ali ono što je napisano u Mushafu, jel? ono što je napisano u Mushafu, to je Allah sub dželle ve to nije stvoreno. Dakle to nije stvoreno. A sve drugo, ovaj čovjek koji piše mushaf, njegova ruka je stvorena, njegov, uh, njegovo pero je stvoreno. Zatim ta hartija je stvorena, a uh, zatim korice su stvorene i tako dalje. Ovaj ali ono što je napisao, ti hafovi to nije stvoreno, jer to je Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta govor. I također ručač kada uči Kur'an, kada kaže, el kada uči bilo šta isporana Pa kaže, Elhamdulillahi Rabbil alamin. Kažu učenjanci, El sotu, sotu l'kari, El kelamu, kelamu l'bari. Glas taj koji izgovara čovjek, rob, i govorni apara, njegov govorni aparat, njegov govorni aparat, to je ono što je stvarno. Ali ono što se čuje, to što si ti čuo, te riječi, sastalene od harfova, to je Allah, v.a. govor, koji je čovjek, samo šta? Prenio. Koji je čovjek, Samo, dakle, ovaj, e, samoprenio. I zato primjera radi, ovaj postavlja se mesela pitanje, da li je dozvoljno da se čovjek zakune Kur'anom? Da li je dozvoljno da se zakune Kur'anom? Normalno, odgovor na ovo pitanje da jeste. Dozvoljno je da se Kur'anom zakuneš? Da kažeš, tako mi Kur'anom. Jer je Kur'an šta Allahov, Če'la wa'ala, govor? Kur'an je Allahov govor, a govori govor je Allahov svojstvo, Tako da ti se nisi zahvao stvorenjem tada. Kada se rekao tako mi Kur'ana, ti se nisi zahvao nečim što je stvoreno. Kur'an nije stvoren, jer, jer je on lao govor, a lao govor, dakle, kao što nam je poznato, nije, nije stvoren. Ali tako mi mushafa da kažeš, primjer, radi, onda to je diskutabilno. Tako mi mushafa da se kuneš, onda je to diskutabilno. Jer, jer mushaf je nešto, to je zbirka ili knjiga koja sadrži nešto što je stvoreno, ali i nešto što nije stvoreno. Ako prije radi, onaj tako da je bolje tu izbjegavati, tu vrstu zakletve, ali ako vin sam pomislo i tako mi onoga što nazivaju mushafu između dvije korice mushafa da binormalope bilo dozvoljeno da se, da seinsa takve zaklanja. Wa kullu gharu makhluqi kaleu malikina bi zalika dana la taqaw Dakle ovo vjerovanje, ovo što smo sad objasnili, što smo vam spomenuli, prenijemi, to je bilo vjerovanje ili vjera bogobojazni, ščestitih ljudi iz prve generacija, tvojih predaka, brate i sestro. Ovaj, a, Oni su tako vjerovali. Oni su bili bogobojazni i svoju bogobojaznost prema Allahu dž.l. na taj način izdržavali. Ja, bogobojaznost je kao što svi dobro znamo, dakle, da staviš štit između tebe i Allahove dž.l. kazne. Znači, bogobojaznost je da staviš štit Zapreku za između tebe i Allaha subhanahu kazne i suržbe, a šta može poslužiti kao štit između tebe, tvoga slavašnoga tijela i tvoga slabašnjog djela je lauda kazne i suržbe? Jedino što može poslužiti tu kao štit izašta jeste jesu naredbe i zabrane. Izvršavanje Allahovih naredbi i izbegavanje Allahovih subhanahu Kada tajel Kur'an khalaq falae, qara'tu fe ina kalam bil lafz yubaha. La. وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً Zatim, nakon, što je objasnio imam Ebu Bekir Ebedavud, mes elu, mes elu i Nebidavud, Rahimahullahu ta'ala, obu meshelu, meshelu i pitanja Allahovu, Jelala, govora, počeo je i prebacio se na drugu temu, koja je također sastemni dio vjerovanja u Allah subhanahu wa ta ta'ala, dakle dio ovaj oblasti Allahovu subhanahu wa ta ta'ala svojstava i pravjetnih imena. Dobro, također, primjer radi, pre nego završimo sa uh, ovo ovojim Allahovim svojstvom, hoću također da spomenem šta je korist, šta je fajda toga da ti vjeruješ, primjer radi, uh, u Allahov subhanahu wa ta'ala govor, da on subhanahu wa ta'ala ima savršen govor tako dalje. Normalno, ovaj, kada, kada imaš ovako vjerovanje prema Allahovom govoru, prema Kur'anu, onda ti to ovaj, uvećava poštovanje prema uzvišenom Allahovom. Gospodara svemisla. I veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada znaš da on subhanahu wa ta'ala direktno govori. Jer kada on subhanahu wa ta'ala govori kao što dođe u ovaj, kao što dolazi u bradjama, da će meleki, meleke obuzme, obuzme besvijest. Meleki obuzme besvijest iz veličine tog prizora. Pa prvi koji bude, koji dođe svijest jeste melek Djibril. Pa mu Allaha subhanahu wa ta'ala kaže, pa ovaj, i obrati mu se Time, čime želi, a onda on, a.s. On, silazi sa jednog neba na drugo prolazi kroz nebesa i nebeske sfere, pa ga pitaju, mene ki mada, kare šta je rekao vaš gospodar? A on kaže, kare l-haqohu al-aliju al-kebir, rekao je istinu. Rekao je, dakle, istinu. To, dakle, kod tebe treba također i kod mene i kod svakog čovjeka, da prozrokuje i da proizvede strahopoštovanje i uvažavanje Allahov govora. Posebno kada znaš, kada znaš da je Kur'an Allahov govor koji je direktno upućen na tvoju adresu, na, na adresu svakog pojedinca, svakog čovjeka. Kada bi ti, primjer, radi neki velikan ovaj, na zemlji neki vladar koji je uticajan, koji je koji je imućan, tako dalje, napisao govor ili ovaj obliku pisme i postavlja na tvoju adresu i uvažeo te bate pa te oslovi na najlepši način. I tako dalje. Kako mi se osjeća normalno srećeno? E šta misliš? Kakav treba ponos da proizvede ova stvar i ova činjenica kod tebe? Da ti se Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, stvorite. Vladar sudnjega dana, vladar dunjaluka i ahereta. Upravljač svim stvorenjima, upravite takve ovaj obraća i na najlepši način iz obraća pa kaže ja aybadi o robe moj o robovi moi ja eha al-ladina amanu koji vjerujete oti koji vjeruješ i tako dalje dakle ovo su najlepši vidovi oslavljanja pa da se obraća obraća naredbama zabranama dakle najlepši govor je upućen na, na tvoju adresu. normalno to treba da proizvede ko tebe poštovanja Allahovog džellalija govora i da proizvede privrženost Allahovoj Allahovoj knizi i Allahovom goboru i također prakticiranje svega onoga što je on Arena odanas pomijenio u u svojoj knizi. Znači nakon toga spominje se drugo Allahu subhanahu wa taala svojstvo pa kaže: "وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح". Znači i reći Allah subhanahu wa taala će se otkriti stvorenjima jasno kao što puni mjesec uštap je jasan a tvoj gospodar će se još jasnije vidjeti, kaže imam Abu Bakr Rahimahallahu ta'ala dakle ovo ovaj je onda uh, na govor o Allahovom subhanahu ta'ala gledanju i vidjenju Allahovom subhanahu ta'ala na sudnjem na sudnjem danu vidjenje Allahov subhanahu ta'ala je žela i čeješnja koju su izrazili svi Allahovi subhanahu wa ta'ala pobožni rogovi. Čak su ovaj a, Allahovi poslanici poželili Allaha subhanahu wa ta'ala da vide. Čak i na Dunjaluku. Međutim, na Dunjaluku niko Allaha vidio nije. Na Dunjaluku niko Allaha vidio nije. Iako je Musa, alaih ištara, poželio, nakon što je čuo ljepotu Allahovo govora, jer je direktno sa Allahom razgovarao i čuo je Allahov govor, kada je čuo ne pot Allahovo govore po želji da ga vidi pa kaže rabbi erini al-durira je ke gospodarovoj pokaži mi da te vidi pokaži mi se da te vidi normalno ovaj nije omogući stati čovjeku da do njemu vidi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala zašto su poslanici žudili da vide Allaha zato što poslanici najbolje poznaju Allaha najbolje, najviše znaju Allaha subhanahu wa ta'ala a što više saznaješ o Allahu I što više znaš o njemu, onda sve više ti raste želja da vidiš gospodara ove zemlje. I sve više ti raste strahopoštovanje i poštovanje i uvažavanje i obožavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato su poslanici najpobožniji ljudi. Jer poslanik Ali sada sam kaže sam: "Ela inni Ja sam najbogopojasniji među vama, ja sam najviše Allahu Zašto? Zato što on najbolje poznaje Allaha subhanahu Subhana huva taala. Jeri je Allah subhana huva taala opisi savršenstvo, savršeni svojstiva, a kada je neko savršen i potpun u svojstvima i svom biću, onda normalno da ti želiš da da da da da ovaj budeš u njegovoj blizini, da želiš da ga bitiš i tako dalje. Primjer radi ako imaš čovjeka, a Allahu pripada naj najuzvišeniji primjer, koji je stvorio neki stepen, ovaj neke velike stepene u nekoj domeni svojstvu. Primjer radi, prijatno ti druži sa tim čovjekom prijatno ti ga vidjeti tako dalje tako dalje e kako je onda e kako je onda ovaj kakva treba tek onda želja da bude da vidimo Allah subhanahu wa ta'ala i da budemo والله سبحانه وتعالى زي زيته رسول الله صلى الله عليه وسلم моли молио Аллаха jednom довом koja treba da bude dova svakog nas a to jeste اللهم اني اسالك لذته النظر الى وجهك الكريم والشوق الىك يا Allahumoj, ja te molim da mi podariš tu slastu, tu ljepotu gledanja u tvoje biće, ovaj, odnosno u tvoje lice. I Allahumoj, podari mi žudnju da te sretnem, da te da čeznem, da žudim, ovaj, da sretnem tebe, gospodaru moj. Ashabi Rasulullah s.a.v. Allahum, alisana, nakon što su im, Poslanici, nakon što je poslanik Muhammed a.s. o, o Allahu govorio i upoznao i o Allahu izvišeno i oni su poželili da vide Allaha subhanahu wa Pa su rekli kao što bileži iman Bukhari muslim debu o debu Sa'ide al-Hudriya. Oh, ya Rasul Allah, hel nara Rabbena jav me tira. O Allahu poslanit Da li ćemo vidjeti Allaha na sudnje pravi? Da li ćemo vidjeti Allaha na sudnje pravi? Dakle, Ovo pitanje, braće moje draga je rezultat njihove ispoznaja Allaha uzmišeno. Pa se početu da ga vidje. Hoćemo li vidjeti Allaha na sunnijem danu? Pa onda odgovorio Rasulullah, alaihissalatu wasalam, Heltu dā mūne fi rojti l'famari, wa šemsidā kjane sahva. Da li vi nekakve smetnje, nekakve poteškoće da gledate u sunce u mjesec kada je vedro nebo? Hoću E također ćete jasno vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, govori Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ima zaista puno dokaza i u Kur'anu i u sunnetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam koji govore o tome da će ljudi vidjeti Allaha na sudnjem danu. Ako ga nismo vidjeli na na dunjamu, pa na ahiretu ćemo ga ula, kako? Hoće vidjeti. E sada tu postoji razjava među učenjacima Ko vidjeti od ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala? Neki kažu vidit će ga svi i vjernici, i munafici i, i, i kafiri. Sve kategorije ljudi. Neki drugo mišlje jeste da će ga vidjeti samo vjernici i munafici. Dok munafici budu na sudnjem danu još zajedno sa vjernicima, dok se ne budu odvojili jer su oni oba na dunjavuku kupili zajedno sa vjernicima ovako prividno. Ako igraš sa spoljašnje takve strane, jer su bili u džamijama i u džihadu i na svakom mjestu su bili sa vjernicima. Jesu baš tako deklarisali. Ee, onda normalno se odvajaju. Kada džezni Allah subhanahu wa ta'ala izbuju, ovaj, kada vjernici dobiju svjetlo zbog svog imana i dobrih djela, a jedne vjernici, ovaj, munafici ostaju u mraku i tako dalje. Tako dalje tu se ovaj, pravi razlika i rastavljaju se ova dva takve tabora. E, treće mišlje jeste da će ga vidjeti samo vjernici, da će ga vidjeti samo vjernici, da ga neće vidjeti ni keafiri ni monafici jer su jedni i drugi nevjernici, dakle oni su keafiri, jer su monafici također nevjernici u suštini, samo što se vanjski, kao što je svima nama poznat, dakle izražavaju, daklarišu kao muslimani, u suštini to nisu. I kažu muslimanskim vjernicima da ustvari stvari viđanja Allah subhanahu wa ta'ala, vjeranje Allah subhanahu wa ta'ala je ova počast za vjernike, posebna nagrada za vjernike, a to što će učiniti Allah subhanahu wa ta'ala spriječiti nevjernike da vide u Allah, da vide Allah subhanahu wa ta'ala je jedan od najvećih vidova kazne njima, jedan od najvećih vidova kazne. I učini Allah kaže Kellä innhum 'al-rabbihim yawma idhil lamahjubun Oni će zaista biti toga dana od Allaha zaklonjeni. Da dakle, dakle, će takve biće hidžab, zastav između njih je Allahu ta'ala. Oh Allah, Allah spomeni kada govorio neđijerinci. A nakon toga Dakle, govori imam Šafija, kaže na osnovu ovoga, ja zaključujem da će vjernici vidjeti Allaha. Ako će nevjernici biti zaklonjeni i bit će zastaviti na njih i Allaha subhanahu wa ta'la, onda to mi jasno ukazuje da će vjernici u stvari gledati i Allaha subhanahu wa ta'la, neće biti dakle, zastaviti na njih gospodara svih svijetova. Zatim, uzvišenja, u nastavu kobi hajata, kaže, kada govori o ebrarima, o poštenim, dobrim, pobužnim ovaj, robovima, o vjernicima, kaže, znaš u وجohihim nazre na njehovim licima ćeš vidjeti trag ovaj radosti trag uživanja a kažu kaže uema da je to u stvari trag i ta blistavost taj sjaj koji će, će se primjećivati na njehovim licima u stvari je ovaj, zbog toga što će krunati Allah subhanahu wa je dakle, to je rezuka بدنا него господара gospodara se ispitovala. Dak ti možemo Allah na drugim mjestima također kaže: "U djuhu nielmein naadira". Neka lica koja će biti svijetla i blistava na suđem. Zašto, gospodare? Zašto toliko blistava i svijetla ila rabbaha naadira. Zato hoćete reći, "Latī wallāhi subhanahu wa ta'ala." Ile kota Salonika će se povećavati svaki put kako stoju u nekim gradovima. Dakle dok budu velali u Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala da te mnzvišeni Allah u suri Junus kaže dobročinitelima i onima koji su bili dobročiniteli potpuni u svojoj deli i u ibadetu njima pripada husna husna je djennet i više od toga dobro šta je više od djenneta Kaže Resulullah e potumačio ovaj ayat. je, je tefsir Resulullah sallallahu alayhi wasallam. husna je džennet to što je lijepo, dakle to je džennet, ovo husna što smo bili. A zijade ovo što je više od dženeta je gledanje u Allah subhanahu Gledanje u Allaha subhanahu i to je najveći vid, najveći, najveći vid nagrade, što znači madžanet gledanje u Allaha subhanahu, subhanahu Uh, Rasulullah s.a.v. također kaže nam u hadisu koji bilže imam Bukhari, muslim od Jerira ibn Abdullaha, kaže da je Rasulullah s.a.v. rekao innekum se taravna rabbakum kema taravna al qamara lajleta al-bedra. Vi ćete zaista svoga gospodara kao što vidite mjesec kad je uštap, kad je bedr, kad je mjesec bedr. Arapi pikažu da je mjesec za mjesec nazivaju ga ovim terminom bedr kada šta Ova je pun mjesec. A kod nas se kaže šta ušta. to jeste kada je 15. dani mi 14. dan, to znači to naši ljudi kažu ovaj sad je mjesec pun ušta je dakle. Ovaj taj je on u potpunosti dakle osvijetio strane sunce. Jer mjesec je uvijek isti kao što zna oni uvijek okrugo a dobro šta je onda nekad ga vidimo jedan samo jedan a, jedan polukrug nekad malo više nekad pun vidimo cijeli krug tako dalje šta je to to su menazi to su stepeni koji je uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu walqamara qaddarnahu manazile i mi smo odjednim mjesecu stepene te ređe, koji su to stepeni mjesec je uvijek isti ali je Sunce to koje ga obasjava, pa primjer radi na početku, prvog danog mjeseca ono ga obasjava samo onaj jedan krug, ovako, ono, ona linija, kao što znate. Narednog dana on, Sunce ga više obasjava, on se više vidi, dok je ga 14. i 15. dana potpunosti na obasjava, i onda ga ti sa zemlje vidiš u potpunosti, kažeš punje mjesec, punje mjesec. To su ti stepeni koje je uzvišen i Allah spomenuo. Zašto je ih spomenuo? Da bi računali, da bi znali, Ovaj broj dana, ovaj broj, broj godina, hisab, da bi znam tako da računate, kažem Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I pun se normal to je jedan mjesec, 29 ili 30 dana kao što znate, jer su svi ibadeti u šarijetu, vezuju se njihov početak i njihov kraj, ovaj, vezuju se šta za mjeseče, u godinu i zakretanje mjeseca, a ne zakretanje, a ne zakretanje sunca. Uh, zatim je Rasulullah A.S. objasnio, jedan primjer je naveo, ashabima htio je toliko da objasni kako će vjernici lako gledati Allah, a ne, o Laha A.S. bez da se tiskaju i bez da drugi, jednim jedni drugima smetaju. Nema da smetaš, primjera radi, jer na dunjalu kako ćeš neku stvar da vidiš, primjera radi, ako se na, na, na zemlji pa mora da se tiska da se guraš, posle ako se radi nekim sitnim stvarima i tako dalje. I onda je Rasulullah A.S. objasnio ashabima da dok budu gledani Allah, neće jedni drugima smijetati, neće se tiskati, neće se gurati, neće jednim drugima škoditi, nego će svi moći jasno da gledaju Allah subhanahu Isto kao što mjesec mogu da gledaju svi podjednako, da ne smijetu jedni drugima, također će moći Allah subhanahu wa da gledaju. I još jasnije od toga, jer ako vidimo ovako jasno Allahovo stvarenje, kako će onda biti tek jasno gledanje u Allah subhanahu wa ta'ala gospodara, gospodara. Dakle, svih svjetova. Dokad anker al Jahmiju hadha wa indena v mistaqima kulla haditha Musarrihu. Kaži imam Bakr, ove činjenice, ova svojstva, ove istine je negirao Jahmi. Jahmija. Koje Jahmija? Normalno, ovdje se misli na svakog Jahmija, svakog slebnika, čovjeka koji se zvao Jahm ibn Safuan. Jahm ibn Safuan. Dakle, Uh, on je taj koji je pročeno da propagira prvo negiranje Allahovi svojstva. Dobro, odakve je on uzeo ovo znanje? Jah bin i Sofwan, kažu, on je uzeo znanje od Ča'ada ja ibnidirna. Pogledajte ovaj lanas prenosilaca, obratite pažnju na njega, pa vidite te dok je se završava. Spomeni u islamski učenjaci svojim kljigama, kaže, Jah bin i je uzeo svoje znanje negiranje Allahovi svojstava i prviti imena od Ča'ada ja ibnidirna. A Ča'ad ja ibn Dirham je uzeo znanje od Ebana, izlovo, ebana ibn Sama'ana. Čovjek je zelo Eban ibn Sama'an. A odakle je ovaj uzeo Eban ibn Sama'an. Kaže, on je uzeo od Paluta ibn Uhti lebida. On je uzeo, dakle je, ovaj znanje od čovjek je Palut. A Palut je sestrić lebida. A ko je lebid? Ko je ta njegov da iđa? Ovoj, Balutu kaže, a lebid je ova znači, je veku i opsir resulullah sallallahu alejhi ve sellem znači od ovdje ovo znanje lanas prosledaca dakle, e, takme na tamu musibetu nad musibetu ne zna se koja od koga dakve ovaj govori dakle, e, tu završava lanas prosledaca ovaj ovo ove nauke ove pokućene nau znači prvi je džehmi bin safwan a, a a ovaj džen je uzeo od ibn dirhama Dja'ad ibn Dirham od Ebana ibn Sama'ana a ovaj Eban od Paluta, a Palut od Lebida. Od Lebida, a Lebid je ovaj jevrij koji je od cihri Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi sallam. A za Dja'ama ibn Safana spominjistanski učenjaci da je on u stvari, da je ono stvari ovaj, čovjek koji je bio jako ovaj labale vjere ovaj čak je čak, ovaj, se spomine ovaj, o, o, o, o njemu da nije ni ni klanjao redovno na obavezne namaze A takođe se spominje jedna izjava spominje Imam Buhari rahimehullahu taala u svojoj knjizi at tarih kaže da je on govorio volio bih kaže da kad bi mo kad bih mogao svojim noktim da da da i da izbrišem sva ona mjesta u Kur'anu gdje učiše Allah kaže da se on udiže iz nadrša i i gdje on spomene Allahovo svoje svoje lakte svoje subhanallahu ove dakle, lakte dovoljno govori o Ovom um, ovaj um, uh, Iqanu. Dobro, šta je cilj negiranja Allahovi svojstava? Cilj je u stvarni negiranja Allahovi svojstva. smo u primjeru radi negiranja Allahovi i negiranja Kur'ana. Jer u radi oni kažu, oni propagiruju, kažu ne možemo mi da vam opišemo Allahovi svojstvima, Jer kažem, pa zato kažu Allah niti je uzvišen, niti je milostiv, niti čuje, niti je biti, niti govori, niti je gore, niti je dove, niti je desno, niti je vivo. A u ovom primjeru radi je najbolje definizine nešto su ne postoji za nešto što ne postoji. Dakle, ostvari, oni su tijeli da negiraju Allah subhanahu wa postojanje, pa nisu direktno onda, već su išli, dakle, ovim direktnim uh, načinom i metodom, tj. negiranje Allahovi subhanahu wa ta'ala uh, ta uh, svojstava. I zato kaže ovaj, dakle, imam kaže Čehmije je ovo ono negirao, negirao je ovo Čehmije i svi koji su onda slijed nego put, a mi imamo Oh my god, potvrdovogato smo rekli hadis musarrahu yasan hadis yes, yasan hadis <laughs> rawahu jarir an ma qala muhammad fa qul mithla ma qad qala fi baqatan jahum imam jarir امام جرير دا بن عبد الله هو الحديث اللي اسمه اسمعي الله صلى الله عليه وسلم عن ما قال محمد ومني جه قرصي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم pareti che ha detto رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي تشتمه دا كده اسبيتي بكر رحمه الله رحمه الله تعالى zatem nakotoga spomine imam ovaj priču o naredom Allahu subhanahu wa taala normalno on smije samo nekoliko Allahu svojstva kao primjer kakav trebamo da gledamo odnos prema Allahovim svojstvima i onda normalno taj urnek ćeš imati za sva Allahova subhanahu wa svojstva na isti način ćeš se dakme ovaj opisiti. وقد أنكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفضل تنفحه كاجا također Džemija je Nigeru Allahu subhanahu wa ta'ala sifatu nigo svojstvo, njego, svojstvo njegove dakle ruku wa kaita yadaihi bil fawadili tanfa'u a ubiruke gospodara našega su pune dobra i on subhanahu wa ta'ala da'itu dobrom svim svojim dakle robovima normalno ono što ukazuju jasni citati iz Kur'ana i suneta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ima dakle firuke desnu i lijevu ruku Ali te, dakle, ruke, ovo Allahovo svojstvo nije kao naše svojstvo, jer kao što nema poređenje između Allahovog bića, nema poređenje između Allahovih subhanahu wa ta'ala svojstava i naših i naši svojstava. Ali ono što je Allah spomenuo o sebi, mi to i mi, mi smo obavezni, dakle, pripisati njemu subhanahu wa ta'ala, jer on najbolje poznaje sebe. Qul a antum a'alemu amillah, reci, jeste li vi učeni ili Allah subhanahu wa ta'ala? Ko bolje zna, vili Allah subhanahu wa ta'ala, rovom da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna sve, i najbolje on poznaje lakve ova i seda. ima puno dokaza u Kur'anu, koji ukazuju na ovu učinjenju, suzvišenje Allah kaže, Wa qaleti li jehudu jedu Allahi su rekli, Allahove ruke su id Allahova ruke je stisnuta. Nullet ejdihim u lu'inu bima tisnute ruke, njihove ruke bile i prokvjeti oni bili zbog onoga što su takve rekli. Zatim uzvišenje Allah odgovar pa kaže veli je dahu mepsu patanium fiku kejfe ješa a nije tako, već u njegove obje ruke otvorene onu udjeluje koliko hoće Subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje Allah ovo majeto, braćo i cijene sestre primijetit nije ukorio je već, što su rekli da Allah ima ruke. Već ih je ukorio zašto, za to što su Rekli su Allahove ruke, šta? Stisnuli. Da je Allah djeljavala škrt, da je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj siromašan itd. To je ono čime su opisali jehudi i jehudije Allaha gospodara nebesa i zemlje. I onda on odgovara pa kaže Allahove ruke nisu stisnute, već su Allahove ruke otvorene i on daje kome hoće i koliko hoće i Allahove riznice su nepresušne i zato stoji u hadisu A uh, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kod kod ovaj uh, uh, Buhari Muslima anfi unfiq alayk. E Allah rekao ovaj uh, hadis unfiq alayk. Udjenu ja ću tebi dati. Dakle. Udjenu ja ću tebi dati. Dakle dakle. Sadaka iako podrazumijeva ovaj uh, uh, fizičko tvoga imetka, oduzimanje i odvajanje anyo tvoga imetka, ipak ovaj uh, uh, uh, ona nikada ne može ovaj umanjiti imetak kao što je Tore sura La sa nam Allahu alaihi ve sallam da kaže rekao. Zatim Rasulullah kaže yedullahi malaa Allahova baruka je puna. La taghiduha nafqa. Odijeriani Allahovo ne umanjuje ono što Allah subhanahu wa taala ima. Ne umanjuje ništa iz Allahove subhanahu wa taala riznica. Zatim završava ovaj hadis Rasulullah sa sa senza i poruka kaže ara e vidite li o ljudi Ma anfa منذ khalaqa as-samawati. Sve ono što je Allah odijelio, koji je stvorio nebesa i zemlju. Sve što je svakom dao, svim ljudima, svim stvorenjima. Ma naqashat ma 'indahu. Naći to ništa nije umanjovalo onoga što je. Ono. Znaci sve što je dao ljudima od prva do zadnje, do današnjih dana i ono što će dijelivati i davati, ovaj onim ljudima koji dolaze posle nas, to ništa ne umanjuje od Boga već ana talarelica jer ma عنده ma indeku yenfadu ma inde Allah ba ono što ikad vas prolazi i prolazno i je ono što ikad Allah subhanahu wa ta'ala ono nikada ne prolazi i nikada ne dakle ovaj prestaje zato budi od onih koji stalno se obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala ono koji ima kakve najimušnije riznice i najpunije riznice i čije riznice nikada ne prestaju i nikada ne uh, provaze. Zatim, uh, dakle, uzvršeni Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ Oni Allah, ani Iisus poznali, kogo treba spoznati. Dakle, nevierni cil, многobojci, griešni cil, niisu Allah, spoznali, kogo treba spoznali. Niisus sfatili Allah, uviličinu, kogo treba spoznali. I zaista je tako. Jeri kažu učeniaci, sfatki, griešni ke jahil. Je džahil zato što on ne zna la ilaha illallah i ne zna propis? Ne. On zna propis, zna što nije to dozvano da radi. Ali je džahil prema Allahovoj veličine znalica. Nema dovoljno svijesti i znanja o baove veličine. U tom trenutku i zato se usudio da pogriješi. A da nema toga džahla, da kod sebe dakle ne bi se usudio da pogriješi prema Allaho subhanahu wa ta'ala. Ovaj, na taj način kako je to kako je to dakle ovaj uradio. Ona kada Allah حق قدره. radi ovaj će nevjernici u džehenemu govoriti Tallahi in kunna znači kada budu vidjeli Allaha po jednom mišljenju ili kada budu kada im bude jasna veličina Allaha, gospodar nebesa i zemlje, tradbovi Allahove veličine koji će biti dakle na svakom mjestu primjetni na sudnjem danu Ne vjeriće se reči Tallahi in kunna la fi qalalim. Ovaj Poruka je velika. Kaže: Reći će tako nam Allaha bili smo u očitoj zabludi. Zašto? Idusawiku kada smo širk Allah učinili. Kada smo lažna božanstva, kada smo božanstva druga Allahu subhanahu wa taala pisale i ravni bih Allahu smatrali. Jer je dakle najveći vid hudosti, najveći vid gluposti i maloumnosti Allahu Subh'anaHu Wa Ta-rađim pripisati. Jer je to najveći vid i zuluma i nepravde izjednačiti manjkavo stvoreno sa stvoriteli sa gospodarom, Subh'anaHu Wa ta A ma aksara hadhe zulme eljevme Mnogodi je ovak po ovakvih zloguma i nepravdi koje luda većine ovaj danas na zemlji. Zato džušin Allah odi kaže: "Ma kadarullah hak kadre, oni Allaha nisu spoznali kako treba spoznati." Onda je spomeno Dio samo svoje veličine u narodni govoru: "Vel'ardu jamian zemlja će biti u Allahovoj ruci na Sudnjam. والسماوات مطويات بيميني ان небеса će biti smotana u Allaha subhanahu taala drugoj ruci desnoj dakle ruci subhanahu wa taala pa zato neka je Allah slavlen savršen i daleko uzvišen od onoga što mu oni dakle pripisuju ravni to jest zato što mu oni činu čine dakle ovaj čin وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَدْرِهِ Dakle, ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a i Rasulullah s.a.v. objašnjao ovo u hadis od Ibn Ibn Ibn da će uzvišeni Allah na sunnjem danu uzeti, ovaj, uzeti će zemlju, ogromnu zemlju braća na kojoj živimo, koja nam se čini tobiko velika i tako dalje, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će uzeti svojom rukom i ono će biti kao trun na ruci nekog od nas. Subhanallah, koho Allah subhanahu wa ta'ala ruci. A ova ogromna nebesa, ono prvo nebo koje je koje je ogromno, ono je samo prvo nebo. Još šest nebesa koja su jedna iznad drugog će biti smotana u Allahove ruci. Smotana kao list propira što se mota. Kao što se mota list propira, Uzvišenjabla kaže uz Urenbija Jevme nato iseneke toj isidilililikutub na dan kada smotamo nebesa. Dakle kao što se mota list papira za pisanje. List papira za pisanje. Onda možete zamisliti Allahu Dž.Ala većinu i ovih Allahovi subhanahu wa ta'la dakle ovaj uh, svojstava koja je ono subhanahu wa ta'la ovaj dakle ovaj spomen. Normalno ovakvo vjerovanje, ovakvo tvoje ubjeđenje, vjerovanje ovakvog gospodara te tjera u stvari da mu se pokoriš, da mu budeš odan, mu budeš poslušan i tako dalje. I zato je vjerovanje aqid temelj tvoje vjere, temelj tvoje vjere. Jer nemogući enaj koji ima ispravno jerovanje, koji ima predstav, ili ima predstave, prave predstave Allahovi i s.w.t. da mu se ne pokori. Ne može da oduditi da mu se ne pokori. I zato će vjernici ili ljudi, stvari vjernici, tada će još biti munafici zajedno sa muslimanima, vjernicima, na sudnjem danu, kada se Allah s.w.t. otkrije, Kada Allaha subhanahu wa ta'ala vide na sudnijem danu, jer niti će odmah Allaha na seždu pastiti. Zbog veličine tog prizora. Jer on subhanahu wa ta'ala zaslužuje seždu. Obaj. I munafiti će pokušati tu seždu dočine poznatom dugu madisu debu sa'ide al-hudrija. Međutim, tada im se kičme, će im se ukočiti. Tada će im se kičme ukočiti. kada god pokušaju seždu dočine, prevrnuće se Dakle, na glavačke od posadaći, na svoj satira će pasti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje njih raskrinkala i otkrila je stvari one sećte koje činite i koje ste činili munafci na na, na, na, na njavu, nisu bili iskrene, već su bile pune lume, pune, pune pretvaranje i tako dalje mora da se pokaže to dakle ovaj što ste u svojim srcima toliko dakle dugo ovaj eh, krili. Dobro, hoćemo zviniješ Allahu taala za ostaviti sa ovim prvim dakle ovaj predavanjem i druženjem. Ovaj eh, se nad se da, da, da smo ovaj eh, imali koristi od svega što je rečeno i moleći Allah subhanahu wa da nas eh, poduči ovaj korisnim znanjem i i dobrim djelom na znanjem i djemom koji će nas približiti Allahu Subh'anaHu Wa Ta'ala i njegovom zadovoljstvu. Hvala Allahom, neke sarave, sara Rasulullah, sara Allah Wa Ta'ala. Ako ima nejasnoća, pitanja, pomo, ovaj, zove oblast ili nešto drugo, ovaj koliko naše znanje, dakle je ovaj, dozvoljava, možemo komentati. <gredenze> <gredenze> كالحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى ولولا المدى ربنا واليقين لقد زهور الجراحي سدى جراحي